madár a fekete tyúkban részlet. Volt, ami nem volt, ha nem lett volna, nem mondatott volna. Egy vérző alkonyatkor három úrme szállt le egy szerencsés egy tisztására, mert nagyon szerettek ott éjjelente táncolgatni. Tisztogatták tollaikat, míg a napkirály egészen meg nem vénült, és aggastyánként alá nem szállt a föld alatti egekbe. De nem lett sötét, mert már fel is kelt a hold, és beragyogta a hegyoldalt. Ekkor az urmék a tisztás szélén levetették kánya bőrüket, és női alakjukban mezítelenül táncra pertültek. Arra bújdosott egy tündökletesen szép szegény legény. A hajdúk elől menekült éppen, amikor a fák közül megpillantotta a vigadó úrmékat. Felkapta a kánya bőröket, és a sötét fák közül így könyörgött: Drága úr, még segítsetek rajtam, cserébe visszaadom a madárruhátokat, és titkotokat megtartom. Összerezzentek a végzett szüzek, és a sötét erdő felé pillantottak. Ne báns minket, legény, gúnyánk nélkül gyöngék vagyunk kiáltotta a jó úrme. Nélkülünk nincs, ki kezét rajta tartsa választottaink sorsán. Gyere elő, adránk ránk vissza ruhánkat, s ha tudunk, megsegítünk, tette hozzá a rossz úrme. A legény előlépett a fák közül, és látták az urmék, hogy ő is másztelen. Elámultak az ifjú szépségén, s hosszú hajukkal eltakarták testüket. A jó urménak és a rossz urménak elakadt a szava, mert azonnal beleszerettek a legénybe. A hideg me szólalt meg. Könyörű rajtunk, jóért jót várhatsz. Keserves hangon folytatta a legény. Kegyes sorstündérek, engem egy hojipi gyötör, éjjelente a farkasok királyává változtat. Közel lépett a jó urméhez, és gyöngéden feladta rá a kánya ruhát. Ekkor látták az urmék, hogy már farkas lába van. A szomszéd hegyen nagy pusztítást végeztem a nyájban, ezért üldös száz hajdú, mondta, és mikor a tolbundát a rossz úrméra is feladta, látták, hogy már a keze is farkas mancs. A harmadik ruhát el is ejtette, és szólni sem tudott már, mert szája is farkas pofa volt, viccorgott, harapása elől épp csak el tudott röppenni az irháját felkapó hideg úrme. A farkasok királya elszaladt és eltűnt a sötét erdőben. Az úr még visszatértek királynőjük Matuja udvarába. A rossz úrme nagyon sóvárgott az ifjú után, és látta, hogy a jó úrme ugyancsak szerelmes belé. De a rossz úrme magának akarta a szegény legényt szeretőül, ezért így szólt: Drága nővérem, látom, nagyon nem a szerelem téged, és magam is igen, megszántam az ifjút, elmondom, mit tegyél, hogy viszont láthast. Nézd ezt a fekete tyúkból való tojást, ebben van a Csarána madár életereje. Dugd be a testedbe, és a hetedik napon megszülöd majd a Csarána madarat, ez pedig megöli a boszorkányt, és megszabadítja a kedvesedet. A jó úrme nővére útmutatása szerint cselekedett, és hét nap múlva egy holdfényes tisztáson valóban vajudni kezdett. Nem sokra rá egy kicsiny madarat szült mely a lábai közül röppent elő, és azonnal csipegetni kezdte a nádra pogácsát, amitől egyre csak nőtt és nőtt. Az úr mefélelmében odébb kúszott, nehogy őt is megtalálja enni az óriási madár, aki időközben akkora lett, hogy szány suhagásától hajladozni kezdtek a tisztás körül a lombok. Mire a nádra felette, már a holt fényt is eltakarta, és hatalmas csattogással elrepült az éjszakai égen. De még hajnal előtt visszatért a madár, csőrében hozta a halott boszorkányt. A testet a földre dobta, és így szólt akkor a madár. A szerelmed szabad, nem sokára visszatér, és holnap éjjel én is eljövök majd hozzád. Kilenc napot és kilenc éjjelt töltött a jó úrme nagy aggodalmak közt szerelmes sóvárgásban, Míg nem végül megérkezett palotájába a gyönyörű legény. Köszönöm, hogy megmentettél, mondta, hogy viszonozzam egy jót, kérj tőlem bármit, én megcselekszem. Maradj itt velem a palotában, is, légy a férjem, de éjjel el kell mennem, és neked nem szabad utánam leselkedned. Szerelemre lobbant a jó úr, mely iránt az ifjú legény, és ezért vele maradt, és együtt háltak. Három leánymagzat, három urmetestvér fogant akkora jó úrme méhében. Mikor leszállt az este, a szerelmes ifjúnak nem jött álom a szemére. Szép holdvilág volt, a legény kinézett az ablakon és meglátta, hogy az úrme tiszta fehér ruhában elindul a palotából, és aláereszkedik a völgybe. A legény megfeledkezett ígéretéről, és gyomban utána eredt. Látta, hogy a völgyben az urme leül egy kőre, és kibontja keblét. Ekkor egészen elsötétült a völgy, mert az óriási a madár ereszkedett alá az égből, és a tündér előtt a földre szállott. Csűrével az urméhoz hajolt, és szopni kezdett az emlőiből. A legény megrémült, de bátorságot erőltetett magára, és előugrott rejtekéből, hogy elűzze a madarat. Ám ez óriási karmaival megragadta az urmét, és elrepült vele.